odi odi halo mambo njambo hapo nyumbani kwa mzee Marco, thomas ni hey, hey, sasa <tos> Unajua babu zangu na baba zangu walikuwa ni wakulima wa kahawa. Walikuwa wakifanikiwa sana kuhusisha hata kusoma, hata kujenga. Walikuwa wanapewa mikopo. Kwa hiyo hicho kitu kinisaidia kulima zao la kahawa. Hmm. Sasa linakusaidia kure uliko kwenye barabara mm. eka nazo siwezi kusema ni zaidi ya heka 100 kwa sababu ninapovuna kahawa wanapata hela watu wengine wanaohitaji kuhama wananiuza harithi nimesumisha watoto mm. nimejenga pale bukoba nimejenga pale rubani nimejenga dar es sala nimejenga kutokana na zao la kahawa e, kwa hiyo ni mafanikio makubwa utaalamu unapata kwa namna gani Utaalamu na, na, e, utalamu, na kutokana na masika kilimo unajua sasa hali zoea ya, ya, ya, ya wazee wetu yale mm. hayezi kutusaidia mti mm. kama huu haya matawi ambayo ya yanaendelea kuepwa ya, unajua ili semani kubwa lazima uende atoa kwa atua mm. unaweza kunionyesha mfano wa kuyapunguza haya unakoboa hivi haya yanatoka taratibu mm. e. haya, hiyo haiwezi kukupa wakati mgumu sawa na kile kusukuma mpa kaamua kununua mashine e, ni nini ni kuongeza thamani ya zao la kahawa alafu mm. vile vile kupata mbolea ambayo itanisaidia kuboresha miche ya kaawa tuseme kama hapa hii mm, mm. na baadaye inakuwa kama mborea mm. eh. kwa, kwa lugha ya kawaida tunayahitaji haya eh, <laughs> eh, kuongeza thamani ili niweze kupata faida kwenye kilimo cha kawa. Sasa, ukiuza ikiwa imekobolewa unauza kwa shilingi eh, tuseme mwaka wa jana mm. be ilikuwa shilingi moja. Mm. lakini unapouza kahawa iliyokobolewa inaingia shilingi 2400 salama mzuri sasa ya kukoboa ni hapa unafanya unafanyaje sasa tunachukua ndio tunamwaga kwa hiyo hapa inaanza kutupa maganda hmm. hmm. umesema kwa siku moja unasaga kiasi gani unakoboa kiasi gani eh, tani kumi. kwa siku moja eh, okay. siku moja tani kumi hmm. kubwa Na, almashauri bado inakuchangia 150 ya mche au wewe una unajua hmm. Paris sijafahamu vizuri. Baada ya kunguliwa hili shamba nimepata miche 800 hmm. walionisaidia kwa ajili ya kuendeleza kilimo. Na, na, na maana hiyo sasa kulima tunasema kwamba tisini anajitegemea yani, e, e, almashauri e, naweza asilimia kumi kuwezekana kumi. ushauri unaweza kuwapa wale ambao mpaka sasa wameshangoa mashamba yao upi ushauri mimi na ushauri wasifanye kusa kama hilo wasifanye kusa kama hilo mvumilivu ula kwa hiyo na washauri, wajitahidi jitahidi kuendelea kilimo cha kahawa hata bei kama itakuwa meshuka kwa siku bei itakuja ipande. na washauri tena na washa sana hata vijana na, na Sasa wengi wanasema kuna ugumu eh, kwa upatikanaji wa pembejeo. Kwa kweli upatikanaji wa pembejeo ni mgumu. Kwa maana gani? Hapa unapopaona Mimi mm. nategemea kilimo kutokana na mbolea ya ya mifugo hmm. lakini hata ukiomba mbolea upati na tumefanikiwa kupata miche mwaka huu lakini miaka hmm. yote ya, ya nyuma tangu nimeanza kilimo nilikuwa sijawahi kupata msaada uote kutofunia mashauri hata okay. na serikali